Naibauzu, uain lege berri bat dute, eta uh, zerrenda edo direkzioko, direkzioko buleguan, uh, emazteak izan behar dide eguneko hogeita bost. Da, hizton problema da, pilotan, hainbeste eneskak uh, atsemateko. Pilotaria bezala, badire pilia, baina uh, arduradun bezala oso guti. Orduan, egin dut eta boskatut gu, uh, ligan, kendu dugu leengo estatutoa, berogei berrogei lagun izan behar ginen komitean, eta aldatu dugu hori, boskatu izan da, furxeta bat, finkatu dugu, ogeita lau, ogeita mabi arte. Estatuen aldaketa boskatu behar dugu, haute eskundea antzin, nahi bauzut. Uste du baietz. Nahi bauzut gasteak sartu, oso gutxi dira, nahi dute ora, tarteka etogi proiektua ezagir, baina Gero lan nahiteko, demora guti dute eta hiendek ez nahi. Gure zehendan, kolpez ama bost utzi dute zarenak. Bat gelitzen da, da, destaiak bat. Baina hiendek gazteak atsemateko, zaila, bueno, lortu dugu azkenean. Gazte eh, pila bat sartuko dire, gehienak eh, eskuzkako komisioan. Baldam, joiektu otiki bat, bizpairu arduradun, ez er, dakit doa pauletik, xaratik, Azparnetik, eta bil luziren, eta guregana gana eto gide proiektua e, presentatzea, naiko politia. Eta hori segitzeko, naik isan nion, e, sartu berda, lan nahiteko ebestela ezin da dena egin. Bo proiektua presentatua izango da elbuden hastean, emetuko eh? e, zutpuside dena, dena esatzea.